فَيَعْلَمُونَ اننا <تصفيق> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له واشهد أن لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده الله عليه وعلى اله ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين بعد <تصفيق> Začeras kao što je najavljeno govorit o stvarima, odnosno o svem onome što kvari abdest. Spomenut ono što ne kvari <kuh> i ono oko čega učenjac razilazi i na kraju završiti sa, e, sa onim e, ibaditima ili stvarima, nimo ibadita, u kojima je propisano potrebno imati abdest. Ja ću sad malo ovaj drugačiji ovaj put krenuti da spomnim samo ukratko ono najbitnije pa ćemo onda detaljnije što se tiče stvari kojefare abdest od onoga što kvarja je potvrđeno šerijskim tekstovima to je ono što što izlazi iz dva prirodna otvora misli se Na, na izmet mokraču me, medije i vedi i vjetar to znači to je prva svaka kvarianta drugo što je kvarianta a to je a, to je san odnosno spavanje i to vidićemo koja vrsta sna po, pojasnimo detalja potom Pod, pod spavanje, pod snova ulazi također <coughs> gubljenje svijesti, bilo koji vid gubljenja svijesta, bilo koji način. Treća stvar koja je abdest je po većini učenjaka, odnosno adnotna disa, a to je uh, <coughs> diranje polnog organa i kod muškara i kod žena. Uh, četvrta stvar, Je, je jedenje devinog mesa. Znači to su otprilike ove četiri stvari e, za koje se sa sigurnost može zakvari abdest, iako ima i oko ovih stvari, ili ima razilaženja, pogotovo ili oko odiranja punog organa, veliko razilaženje. O stvari koje ne kvare abdest, je dodirivanje žene, svejedno bila mahran, ne bila mahran, bio čovjek mi je mahran ne bio, Također, izlaza krvi iz tijela na bilo kom mjesto. E, povraćanje, ne kvari abdest. E, također, nakašljavanje, ne kvari abdest. Niti namazni abdest, ovo iz razloga to što imamo kod anefijada to kvari abdest. <clears throat> Onda, ako izađe iz polnog organa, e, tzv. bilo pranje kod ili razorazi istjeci, Ili nešto drugo, mimo spomenuto što smo došli, da, što smo spomenuli malo prije, što je izrazna dva otvara, kvar i abdest. Znači to također je kvar abdest. izazak vjetra na polni organ ženi, ne kvar abdest. Dodirivanje polnog organa. Kod djeci, od strani ženi ili muža, ne abdest. Znači što je otprilike ove najbitnije stvari koje neke vare abdest, među njima neke ima koje, oko koje su učenjaci razilaze. Znači ovo samo navodimo rezime toga. Pa ću se vrat pojedinačno da sa argumentimo spominje sve. Kada je propisano uzeti abdest, imamo stvari zbog koje je vađub uzeti abdesta i imamo određene, određene radnje zbog koje je mustehab abdest. Od ibadeta za koji je vađub uzeti abdest je naravno namaz, pa qočegang ima razilaženje između šejnadsa pošto je malo učenjaka drugo je tavaf uh e, obaljanje tavafa znači oko kabi oko kojeg ima razilaženje spominjamo to uh e, znači to su znači to su te dvije stvari oko koje zbog kojih vari da su znameđest na e, imamo razilaženje također oko oko uh, uzimanja abdesta radi dotirivanja musaf odnosno da nije dozvoljeno uzeti musaf bez bez, bez abdesta isprano da da je dozvoljeno spominjemo tuče detalje uh, kada je mustehab uzeti abdest mustehab uzeti abdest za svaki namaz znači uh, kada za svaki namaz mustehab uzeti abdest takođe uh, uh, mustehab je uzeti abdest radi uh, spominjanja Allaha dzikrnya Uh, po nekim učenjacima Mostehab uzijeti abdest radi dovoljenja, uh, Mostehab uzijeti abdest prije spavanja, Mostehab je pit pod abdestom stalno, postantno cijelo vrijeme, Mostehab uzijeti abdest uh, čovjek, osobi koja je džunup, pa hoće jel, da spava prije spavanja ili da jede ili da obnovi intimni odnos, tada Mostehab uzijeti abdest, što to što ovdje doslim, a disno spomeniče mišala, a e, također po nekim učenjacima je moste da uzete u jest prilikom jedenja sve, sve hrane koja, ko, koja je kuhana koja je kuhana na vatri po nekim drugim e, učenjaka je taj, e, taj propis je drogiran e, moste da uzete u jest prilikom e, odnosno nakon nošenja neita što je da ih spomenut ćemo to. E, znači to su, glavni, otprilike, te najbitnije stvari kada je mustehav uzeti abdest kada je vađib. Znači to je rezime e, govore priče koje ćemo govoriti, ima tu sa detalja unutar ovoga. Pa da krenemo redom. Znači, e, prvi, od prvi stvari koje kvare abdest, kako kažu e, islamski pravnici, a to je, e, skupina željaka kaže da sve što izlaze na priljuna dva otvora, da, e, na prednji i zadnji, da to kvari abdest druga skupina učenjaka kaže da se ne odnosi na sve. Uglavnom kaže Ibn al-Munvir u svojih knjizi kaže iđma al-ilm, kaže iđma učenjaka na tome kaže ene horuđe l-gaiti ime dubur, da je izlazak izmeta iz dubure. Horuđe odbavili vekar ređeli, za kaže mokrači iz polnog organa muškarca, i polnog organa žene, i kaže u horuđe l-mezi potreća stvar, četvrta, kaže wa khuruje rih mena dubori za zaketa vjetra iz dubore zawalu aqli bi aywajin zala aqluhu kaže i gubljenje svijesti na bilo koji način kaže ahdan yanqudu kull wahid bima taharat kaže to su stvari koje kvare abdest i obavezuju da se uzme e, novi abdest. Sa ovim stvarima se gubi abdest, kaže, po iđi malo učenjaka. I ovo je, znači, tačno bude sve što je navedeno, otprilike. Što se tiđe, znači, to, e, ovo što smo rekli, znači, da je prva stvar koji kvari abdest, ono što je izađeno prijedno na dva otvora, znači, tu za prvenstvo misli, znači, na izmet, na mokraču na vjetar, na mezi i na vedi. Na tu, na, za za ove ovaj sam sađeše rijeski tekstove. Uh što se tiče izmeta, znači dovoljno kuranske ajet dio kuranske ajete Aju ja ahadun minkum min alqaati leneko odlazak da dođe e, posle obavljanja velike nužde e, da treba uzeti e, da treba uzeti wus. Taj hadis ukazuje znači da je da se zolim gubi abdest. Hadis od Safvana vrlo bitan hadis po ovom pitanju a, u kojem je došlo a, koji govori inače o uzimanju meska po uh, po mestvama a u njemu je došao da poslanik sal uh, da da je da je saflan rekao kaže en nar rasulullahi sallallahu alejhi ve sellem na da poslanik sallallahu alejhi kunna safra kada smo na putovanju la nenzi afifa fi thalath thalathih yam kaže da neski idamo naše mestve kaže tri dana u alayih inne i, i, i tri noći illa min janabe Osim kaže radi džuna bloka, kaže wallakemin gaitin wa bawl minam. Kaže ali zbog znači zbog izmeta, mokraće i spavanja, kaže zbog toga ne trebamo, zbog toga, time se, time se ne kvari, ne kvari se mesto a što znači da se kvari abdest ovim šljancima uključuju spomnite ode znači spomnite uh, znači najt znači to je izmet i mokraća i neuspavanje ovaj hadis vrlo bitan jer ukazuje nam i presica po pitanju uh, sna do spavanje kvari abdest to što se tiče znači uh, izmeta i mokraće ima i normalno drugi uh, drugi argument koji ukazuje na to Uh, što se tiče vjetra, da okvari abdest, to je onaj poznat jadis muttefeqa liha debu horiri radijelahanu, kaže La jakubelullahu salata yahadikum I da ahdase hatajete vrda, kaže neće Allah primiti namaz nekog od vas, kaže kada učeni hades, odnosno kada izgubi abdest, sve dok, uh, sve, uh, sve dok ga ponovo, ponovo ne uzme abdest, pa su ga pitali, pitali ga, pitao ga, pitali ga ka čovjek iz Hadra Meuta, iz Jemena, kaže Mel hadesu jadu horiri, kaže šta je tu, kaže hades, šta je tu, sa čim izgubi abdest, jel? Pa kaže on uh, fesaun ili fesaun, eudu ratun, kaže to je puštanje jetra. Znači to se mislije u ovom hadisu, da ono kvari abdes. Uh, Naravno spomenuli smo hadisu da je mezik kvari abdes, hadis od Ali radijallahu anhu, da je kada je pitao, uh, rekao Miqdadu da pitao poslanika sallalama sallam, o pitanju mezija, pa je poslanika sallalama sallam rekao te vada, wab sil vekra, kaže uh, uzmi abdest uh, uh, ili svoj polni organ, a za vedje imamo predaj koja se prenosi abdullahi bin nabasa radi Allah maveri dosirna, u kojoj on kaže, kaže al meni, na uh, spermatozoidi, kaže wal vedji, wal mezi, vi znate dobro, zapamati, znači, uh, spominjali smo to već do se, znači, da je vezi, da, da je mezi, da je to ono što izađe nakon <coughs> iz polnog organa, što izađe nakon pojavljivanja strasti, spolni strasti. <clears throat> naši a lepti va ta kućina a vedije znači ta uh, koja više naginje bilom koja izađe nakon mokreinja znači zapamtite uh, ta dva termina i te dvije vrste načistoća zbog koje, koje kvari kvar abdest uh, ove tri stvari nabra nabra buhorere kaže wa amma man kaže fe fe al qus Za izazak spermatozoida, kaže, ono obavezi uzimanje gusula, kaže, u amel mediju, u kaže vedi, kaže, fafihimais babel vodu, kaže, u ajusel lekeru, kaže, kaže <coughs> a kaže, što se me, mezija i vedja kaže, uh, uh, za njih je obavezno uzeti abdest, znači kvar abdesti, abdest kaže da se operi bolni organ. To što se tiče, znači, ovih uh, pet stvari koje izrazi na priroda dva otvora, znači one kvari, ovda se to spod ubra pod 1. Načemu ono što je na prirodna dva otvara. Sad ovde znači imamo možemo baš našla neki podmeseljak onih sačinjaca a to je recimo ako iz iz dubure osobe ja namjerno koristimo ovaj termin dubura. Jer arapska riječ i razumije se kod nas koristi se kod nas u Bosni. U Bosni. Kaže, kaže kada iz, iz dubure izađe nešto, znači mimo izmeta, poput kaže recimo, da izađu gliste, crvi, neki kamenčići i tome slično, da li to kvari, abdestena kvara, znači što se dešava, da li kvari, da abdestena kvara, također abdestena kvara. Također zdovod učenjaci kada se u, u polni organ, kada se stavi nešto, čak kaže i polni organ muškarca i polni organ ženi kada se stavi nešto i zatim se to izvadi da to uh, uh, kvari abdest. Uh, pa skupina učenjaka kaže da kvari abdest, zato kaže sa onim što se izvadi, znači izbaci se nešto od neđaseta što inače kvari abdest. Uh, I tako govorimo sa drugim detaljima da ne spominje, nije nam da govorimo da ulazimo sada na neke, uh, neke uh, detaljna pojašnjenja vezani za, za ove prirodne, uh, prirodne otvore. Sljedeća stvar koja je kvarija, ovdje spomenuli smo, a to je uh, spavanje, sam. Znači, najjači dokaz koji presjeca po ovom pitanju, smo malo prije spomenuli, Osafana i Bnasala, uh, u kojem je on spomenuo, znači, uh, govoreći o uzimanju uh, šta kvari uh, mes, po, uh, po mestvama, pa je on spomenu da, da kvari ju nubluk aže al ne treba znači al ne kvari, kaže izmet nakrača i, i spavanje što znači da spavanje kvari abdesjel. Uh uglavnom i drugi dokaz no što je dokaz koji kaže na to da da, da da spavanje da kvari abdes poput hadisa koji je bliži Abu Daud ben i bendaže Ahmed ima određen slabosti ali mnogi te učenjaci prihvate i dokazuju sa njim. U kojem došlo da poslanik sallallahu alejhi ve selle ga kaže el ajnu vika ush ili su famaname falyatada <kuh> kaže je oko je uh, oko je, uh, oko je ono koje veži otvor na duburi oko je znači uh, kanap kojim se veži dubura kaže famaname falyatada a ona kako osaski kaže neka uzme abdest pse osobe ocere znači čovjek kada zaspi sad i smo sve čovjek kada zaspi znači budim njegova strana da je dobro tako da može pustiti gitar odnosno da može izgubiti ablest i zato je rečeno u Hadisu znači da je oko ono dok čov, dok je čovjek budan dogleda time time on naravno svijestam pri svijesti ti on priječava da da izađe nešto na dubaru, nešto kvari ablest ja. Naravno, pati se ovdje kad govorimo o spavanju, da li kvare abdes, ne, da li ne kvare, abdes, znači učenjaci su složno po toga da samo spavanje po sebi ne mora znači da čovjek izgubi abdes u spavanju, nego kažu, naravskom skričaju, kaže to je merdannetul nakodil vodu. Kaže, to je mogućnost da čovjek izgubi prilikom spavanja abdes, jer čovjek kada zaspi ne zna više šta se dešava oko njega. Naci ne zna, nije, ne može biti siguran je li pustio vjetar je li mu izašlo nešto mokrače ili nešto drugo na prirodna dva otvora. Izbog tog razloga je li došlo ovo uh, znači da da spavanje kvari update. Naci samo posebno ono, ono, ono ne kvari samo posebno. Međutim uh, znači može se desiti da, da osoba izgubi. Međutim ima ovo da problem znači kako uzmemo ovaj hadis uh, sa Pawana ibn Asala. Naci po, po pitanju uh, koji vid spavanja kvar abdest, abdes znači imamo ogromno arzeljsko učenja. E, zašto? Zato što imam predsečno vjerodostanja Hadisima i Buhari i Muslima i As-hadma Sunen, autorma Sunena. Da se prenosi prvo od poslanika sallallahu prenosi se kaže da bi zaspao kada se čulo hrkanje. Da se čuo glas hrkanja odspavanja, pa kaže onda bi nakon toga bi kaže ustao, ne bi oblesio tajog namaz. Hadisu Buharića. Pa skopijačaga kaže ovo je uh, specifično samo za posljednika sadlavaca, ne važi za ostale. Onaj kaže što kaže Imam Nebi. Euh, do drugi as kaže ne. Zašto kaže? Zato što imamo u, u drugim hadisima uh, pod usahijum uh, kod Musima kaže da, da bi ashabi uh, čekali čekali da dođe drugo namasko prije bilje bi u mešdžedu kao što došlo u uh, hadis kaže kana sabar rasulullah kaže, kaže, uh, sanika, sallallahu kaže yentezi runal aakhirah kaže asrabe allahu busanika sallallahu alayhi ve kaže da nastupi zadnji dio yaci namaza ona ona je kažemo večer večer vriednost kaže kada hata kaže takfiq ruusuhum tako da bi glavama klimali znači uh, sam bi ih uzimao znači upadao bi sam drimali da spavale kaže su majo saluna valetova da mu zato mi klanjal kaže ne buzile nasto u, u rivayatu došo kaže fa yadun kaže legli binastran u rivayatu došo kaže hatta samiya sumi alahum ghatiiban da kaže, da se da se čulo kaže da se, da pušta i glas uz hrkanje i ne bi znači Ne bi znači uh, abdesili, nego bi klanjali čim, čim se na prenu probude klanjani. I onda sam nastavljeno, pa dobro, jel, kako to, jel, jel kvari abdes, spavan ili ne kvari, jel? Pa je skupina učenaka rekla, rekla, kaže, ako spava sjedjeći ne kvari. Ako spava sjedjeći, ako spava stojeći ne kvari. Ako se nagini nastavno kvari, itd. razne kombinacije. Drugi kažu ne kvari nikako, manja skupnost. Uh, treći kaže, bilo kakav vid uh, tonuća u san spa, uh, kvari abdes. Allah za najbliže, znači puno je stavo učenjaka po ovom pitanju. Ispravno, Allah zna najbliže, znači da, kako kak kažu učenjaci, neomustavili e, e, san ili spavanju u kojem osoba utoni, kaže, e, utoni, znači, u kaže, la jepha mahoj do te mjere da da više nije svjestan ništa oko sebe. Da takav vid sna kvarijalist. I to čovjek, el problem je što obično mi, kada o tom sad ne znamo, jel, vi znate dobro mi, kad nekad legnemo, jel, kad neko kaže spavu, nisu, kao, nisam, nisam minuo zaspo, ali on spavao pola sahe, jel, znači, znači, teško to može čovjek sebe da, da ocijeni, jel, ono za svak slučaj čovjek bolje bilo da ponovi, ako, njego, ako je dođo nedovnicu, jel, jel, zaspo, nije zaspo i tako dalje, zašto govorim opet, znači, zato što je moguć u toku sna da izgubi javnost, a da nije toga svjesna. Uh, najbliži način na najlažiji način uglavnom sada da je puštanje vjetra gdje, gdje on toko spavanje ni svijest da u uh, glavnom uh, po pitanju velikog razilaže kojenjaka ali znači ovo ovo je nekako najbliže znači da, da uh, spavanje u kojem osoba potpuno utone u san iz, znači izgubi svijest znači uh, da je ispravno da je svarite tima on uh, da da tima a da ono jel, da ono lagano da da da, da, drima, da se nagne da, da je u polu snu i tako dalje, I čak ako sjedići pa ono trza glavom, pa tam, pa često to to tako u razni, raznim raznim situacijama, znači da je bliže to da to ne kvari, je to vidimo da se to prenosi od, od, od Ashaba, da, da su u takvom stanju jel, čekali namaz, a poslije toga klanjali bez abdesta. A to od poslanika sam znam, znači došlo vjerodosno nad izbohari muslima. Da je, da je znači spavao, da je se čulo hrkanje njegovo i da poslije toga klanja ne bi uzeo abdest. Pa kaže, imam nebi, kaže, Uh, to se svodim da je to bilo specifično za njega, da je to izuzetak bio njemu. Treća stvar koja kvarja, se reklamo da je to u stvari uh, diranje polnog organa. Diranje polnog organa i kod muškaraca i kod žena. Uh, imamo razvijedančku čenjaka da li se odnosi to samo na unutriješnji dio šak, složi se oko toga da se odnosi na šaku, diranje polnog organa sa šakom, ne bilo kojim drugim dilom Razilaže se da li se odnosi na kompletnu šaku i unutrašnji vanjski dio ili samo na unutrašnji, a ne vanjski. Jedan i drugi stav ima po tom pitanju. Po pitanju diranja punog organa, i muško i žensko, da li kvari abdest, znači imamo dva kontradiktorna hadisa. Prvi hadis od Busri radi Anha, u kojem je došlo da je poslanik s.a.v. rekao Men mese vekera u odda onaj ko svoj pulni organ, neka uzme abdest. Hadis je vjerodostajan i kako, kao što, što se prenosi Bama Bahari, znači on je rekao da je znači, najspravniji naj Hadis u ovom pogledu, najvjerodostojniji. Naj, naj, naj znači Hadis je vjerodostajan, znači. iz njeh se razumi znači, da onaj ko svoj pulni organ, da treba da, da obnovi abdest, time izgubio abdest. Ja a uh, uh, ili imamo habiz isto u istom kontekstu znači od uh, Amara ibn Shuayba od od oca njegovog gdje kaže da poslan, poslanik sada se ona reka kaže ima Ređulin, koji god čovjek mesa farja koji god čovjek dodigne svoj polni organ kaže feldete voda neka neka uzme abde kaže bu ayuma imraetin i koja god žena dodigne svoj polni mes farja feldete voda neka uzme Uh, neka uzme abdest. Koja, koja god je odirna, znači žena svoj plni organ, neka, neka uzme abdest. Uh, kontra, uh, hadis kontra ovim hadisima je onaj poznati hadis od Talq ibn Alija radjallahu anhum, da je on, kaže, da je neki čovjek, da je neki čovjek uh, došao posle Nika sallallahu alaihi sallam i rekao, pitao ga, kaže, i objasnio mu, kaže, uh, Ja kaže prilikom prilikom, prilikom abdesta dodirnim svoj polni organ kaže da da ti me gubim abdest pa moj poslanik sad reka kaže la in nema huwa bad'atun minke kaže ne ne gubiš ti me znači, polnog organa ne, ne gubitš ti abdest kaže on je kaže dio tebe on je organ tvoj znači polni organ je polni organi stvaraju organ, organ tvoga tijela i on ovom hadisu je došlo da ne kvari abdest. Pa su ova dva kontradiktorne hadisa, znači sad probleme koji njih naslo, tako da imamo. Jedan stav učenjaka kaže da rade po ovom drugom hadisu, od Tal Kribnadije, pa kažu diranjem polnog grana ne kvari abdest. Druga skupina učenjaka rade po hadisu Busri bintosahwan, pa kažu, u kojem je došlo kod diranje svoje polne, polne organe, neka uzme abdest, pa kažu da bilo koji delima polnog organa kvari abdest. A imamo treću skupinu učenjaka koji kažu Da se ovdje stvari misli na čemu je, od te stavi između ostalo izabrati od savrime čenjaka, ših Albani, njegov njemu ših Uthej a to je ako se dirne polni organ sa strašću, kad se pobudi ko čovjeka strašću, da time kvari ablest, ako se dirne bez strašću, se se time ne kvari ablest. Naravno, kad mi dolazimo u straciju da dirimo polni organ, najčešće je prilikom kupanja. tako. Prilikom kupanja uzmemo gusul i poslije gusla dirimo polni organ, prilikom brisanja. Znači, tu dolazimo u straciju, znači, jer smo tako kvarali ablestu, n A imamo i četvrte umišljenja, na čemu ona preteže to umišljom, kaže do u stvari, da oba hadisa oba ukazuje na to stvar da je najviše može se reći da je mu stehab, da je mu stehab uh, uzeti abdest ako čovjek dirne polni organ sa svojom šakom, sa svojom rukom. Uh, to je stavljena četvrstava po pitanju uh, diranja uh, polnog organa rukom, misli sa šakom, jel? Ja. Uh, Sad, neko šerijet, pa dobro šta je ispravno, vjerujte da je vrlo teško ovaj, od, od rijetu, šta je ispravno, znači, ovakvi imamo puno mesela u islamu, šerijetu, koji jednostavno argumenti pokazuju jednu, na drugu i na treću stranu, na četvrtu, pa je vrlo teško ovaj rijeti. Ali za najbolje, ono je ono treba uzeti radi neke sigurnosti i e, da, da diranje puno dobro na nakvar, ja bez da, da, da se osoba trudi da, da ne dirne puno organ, ako je pod abdestom ili uzela već gusum, Uh, da je to ispravnije, da to bliži. Hadis ukazuje na to, jel, velika skupina očenjaka zastupa taj stav. Nijem sad da ulazim u detalje toga, jel, odgovori jedni i drugi tako dalje. Međutim, imam posljedica ove meselije. Ovdje imam posljedica ovo pitanje, to da imamo, da žena kada pere dijete malo, pa dirne polne organe od djeteta, bilo muško ili žensko, da li ona ti mi pokvarila ablest, ili ne pokvarila ablest. To je posljedica te meselije. spomenut ću moj posljednji šal. E, znači, kad bih samo o ovom pitanju i čitav ders održali o tome, šta su rekli učenjaci, šta su im argumenti, e, na čemu zasnivaju onaj koji koj zauze ovaj stav ili onaj stav, znači to znači, moglo bi se obrati ne za jednom ders, nego više desova. dersovan. E, mi idemo dalje. E, četvrta stvar za koju smo pregledali kvar i ablest, a to je e, a to je jedinje 9. mesak. Svejedno bilo ono, sirovo, ili escuhano ili ispečeno na narandžo na na skupina učenjaka od el hadisa zašto zato što došao hadis od đabrena semure radijalallahu anhu hadiskoj bilješ muslimsun sahihu da je poslanik da neki čovjek došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao etetawadamu min lahmil ganam ka je dalterba muzit abdest kada jedim meso od od ovce ili koza kaže njemu poslanik kaže in shit tetetawada kaže ako hoćeš uzmi abdest koinšite lato kada ako hoćeš ne možeš da misliš. Što znači da ne kvar. A onda kada je pitao kaže, a te oddam a kaže hoćeš lozje tabdes od e, posle jedenja mesa od deve, kaže neam, da oddam ilahmi libl. Kaže da kaže uzmi abdes nakon što jedeš meso od deve. In hamdan ne hođe da ovdje divata, tako ovaj možemo zbaciti, da inače hođe nađ Znači tako da imat samo tri stvari koje kvare abdest. A nije košta naše dide prije. Znači kad naše ljude kaže, kaže uzmem abdest krenu u džame, kaže stu abdista izgubim. Kaže. Jer to vidi golotinju. Također od džabera se prenosi i kaže eme na Rasulullah sallallahu alaihi sallam en ne te vada mi lahmi libil kar narijedilo nam je Allaho poslanih sallallahu alaihi sallam da uzmemo abdest nakon jedinja mesa od devi. Uh, pod meso devinu potpada sve vrste ono što se jede od deve, isti se na džigaru i ostale uh, organe, mimo uh, učinjaci izdvajaju mlijeko. Da pije, posle pijenja mlijeka nije obaveza uzeti abdest. Oni koji rade po muhadisu, a ispravo da se radi po muhadisu. Hadisu kazi je na obavezu uzimanja abdesa se kupi abdest. Sad će neko reći pa dobro koja je tu otkut, to što to ima veze i jedinje. Jel? mesa 9, koja, ovaj, koja je tu mudroz i tako dalje. I to je tema za sebi i o tome se došlo hadisma, pojašljeno je to opis 9, od čega je stvorena, šta, šta ona proizvodi, ko će spojede njeno mjesto i tako dalje. To priča za sebe, ovaj, govore o tome da i sa te strane značenja i smisla, da i tekako ima, znači ima smisla što je došlo ovakav propis. Dalje, sada da navedljamo, znači, ovo su te četiri stvari koje kvarjam deset. I čovjek kada je zapamtio, znači, rješuje stvar po pitanju kvarenja peste. Znači, da ponovimo, ono što izlazi na dva prirod, prirodna otvora, i rekli smo šta precizirali smo. A, drugo, a, gubljenje, gubljenje ovaj, odnosno spavanje ili gubljenje svijesti. Ja nisam ovdje spomenuo, znači, učenjac spomenuo, znači, bilo koji vid gubljenja svijeste, to imam nebevi, da se vratim na to, kaže, imam nebevi etafqo ala nazwa al-aql bil junun wa al-ighma wa sukr bil khamr wa al-nabir wa al su učenjanci da gupljenje pameti odnosno sve uh, sa ludošću uh, sa padanjem nesvisti sa opijanjem sa alkoholom uh, sa benc to je jedna vrsta ovaj drugi biljka koja, koja, sa kom se drogiralo ili kaže sa vrstom lijeka bilo kojeg lijeka da to kaže jenku dolgodu, da to kvari abdest. Ovo se potpada po spavanje, jel? znači gubljenje svijesti. Znači reklimo prvo ono što je izađe dva pridna Otvara drugo znači spavanje ili gubljenje svijesti, bilo koji vid gubljenja svijesti, e, treće diranje polnog organa i četvrte, četvrto, jedenje mesa e, deve. To su stvari koje kvari abdest. E, sad ćemo ono što ne kvari abdest. Prvo dodirivanje, e, e, dodir žene ispravno da to ne kvari zato što ovdje se i mezev meziv šafijski izvojili po ovom pitanju, oni su nastavili da di, dodir, dodirivanjem žene se kvari abdest. E, dokazuju to na osnovu onog Kur'anskog ajeta u kojem je došlo, e'u la mestu munisa, ili ste dodirnuli la mestu munisa u ajetu u kojem se govori kada je obavezna osoba da uzme, da uzme, da uzme gusu. Pa se spojnili, a la mesta mnisa može znači na arapskom. E, znači dodirnuli ste žene ili ste imali odnos e, sa njima. Jedno i drugo ima značenje. Pa su oni uzeli jel, e, i oba značenja kada je po, po ovom kuranskom ajetu dodir žene kaže kvari abdest. Međutim, ispravno je da ne kvari abdest. E, zašto? Zato što ovo hadje, a, ajetu se ispravno a, ajetu se odnosi na intimni odnos da edin nakon intimnog odnosa čovjek postaje džunu bi trebao uziti gusud a, a a stvari imamo drugi hadise koji nam ukazuju da se dodino žene nekvari a da što je hadis odiše radijallahu anha mutafaqun alayhi u kojem je došla da ona kaže kuntu enam ubeyna idej rasulullah sallallahu alayhi ve sellem spavala sam ispred Allahu poslanika sallallahu alayhi ve kaže warid jla fi kiblati kaže moje dvije noge su u pravcu kible on i ustao da klanja a moje dvije noge su u pravcu kaže kible Gdje on treba da padne na seždu. Kaže, fe ida seđede ramezeni fe qabettu riđleje. Kaže, pa kada padne na seždu, on mene dirni. Dirni mi noge, a ja, kaže, sakupim noge. A ja sakupim noge da on lože paš na seždu. Kaže, fe ida qame besatuma. A kada, kada, kada se digne na ruku, kaže, ja iskružim noge pa dobro prošlo, znači spojna ga baš opet mora slon. Pa zato što on dugo na kihanu bude, ona može da odspava dok on je ponovo ode i malo. znači kihanolete taj. Kaže qalit wal buyut yawma A kaže kuće u to vrijeme u njima nije bilo, nije bilo svjetiljke, nije se vidjelo. I bile su uske kuće. Tesne, nije bilo široko kod nas. Hadis ukazuje na to da je obi, da bi on klanjao, znači i dodirnuo vinu da kvari abdes dodir žene, znači kvarlo me abdes ne mogu klanjati. Što kaže znači, da ne kvari abdes. Ono u tom kontekstu ispomenula ovaj, ovaj hadis. Ja. E, također imam hadis vrdu sam koji došao da je poslanik sallallahu alayhi wa sallam također od, od Aiši radijel la'an kaže ene ne bio sam kane e, jokabilu ba'da izvađu i to me je osadlio u letu. Kaže, alahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam kaže bi e, poljubio neke, neko od svojih žena, kaže zatim bi klanjao, a ne bi, kaže ne bi uh, uzeo abdest što znači da dodir žene nekvari abdesto izgusta e uh, naravno ovo ne ukazuje na dozvolu da čekar pa dobro znači dozvoljeno je da se rukujemo sa ženama tako ako nekvari abdesta znači onda se ukazuje znači to su dvije različite mesele ispravno znači da dodir ženi, da nije dozvoljeno uh, ženu strankinj da da se čovjek rukuje sa ženom strankinjom Uh, a dan to ukazuje na hadis uh, koji je bilježi uh, i Buhari i Muslimova da ja kaže ell jedani tesni ani vazin alu ma batch kaže dvije ruke čini je zin a njihov zinaluk aluk je šta dodir je zin je dodir znači, hadis Buhari Muslim gdje je nazvan, gdje je nazvano zin alukom to da, da, da, se, da se dodiruje osoba koja haram dodirnuti. A imamo nepoznati hadis u kojem kaže Poslanik sallallahu alejhi ve kaže in yut'a uh, fi uh, fi ras ihadikum bi mihiyatin min hadid khayr da bude proboden u, uh, u svoju glavu neko od vas sa sa željeznom šipkom, kaže to mu je bolje nego da dirne ženu koja mu nije dozvoljeno da dotakne da je vezano za stvar kojoj nekvare abdest ispravno da izlaza krvi iz tijela svejedno bilo velike količinama ili malim količinama da nekvari abdest govorim o tome što smo govorili da li je dali izlaza krvi kod kod čovjeka kod isana dali da li je to da li krv nečista stvare da li izleda krv je da li je krv nečista odnosno to je povezano s ovim celom da li za krv kvari, kvari abdes narod ima razlaga između mezervine pohanefskom kvari abdest, Uh, unutar nekim verzijama razilaže je je jedan kvar uopšteno izo za krvje a drugi kaže lako je mnogo izađe krvi tako da je kod Hana Abina kod drugih meseva nekvari abdest ispravno da nekvari abdest jer nema dokaza da kvar nema nijednog dokaza koji kaže da izo za krvje sila kvarja abdest a imamo dokaze koji vezu zato što ashabi klanja ali na maze a iz njihovi utok džihado to samo bitke njihovi rana je tekla krv a klanja na maze nisu nisu zbog toga obnavjali abdest takođe Ono što se povrati, što izađe iz usta, e, i gnoj malo prvim svojim, znači gnoj i krv, također gnoj, znači nema dokaza da izrada gnoj, gnoja iz, iz tijela da kvari abdest. E, Svejedno izašla gnoj sama osobi ili čovjek istisnuo, znači ona ne kvari abdest. Povraćanje također nema, do, također nema dokaza da kvari abdest, znači nema argumenta švijeskoj kazi na to da tu kvari abdest govor prije toga ono što pri to ga dali povraćanje odnosno spor dali na đjaset nije đjaset da su prijavok uh, imamo hadis uh, vjerodosan hadis koji bilježi buduaud uh, ne u i Ahmedu kojem je došlo kaže da je poslanik sallallahu kaže da su kaže qa Ka fa aftara kaže Allahu poslanik sallallahu kaže je povratio <coughs> uh, kaže povratio je kaže pa je kaže eftar da pa kaže pa je je onaj omrsio se kari. Fala so se on kaže Enesa beptu alihu da kaže pasamja kaže njemu poljeva u vodu a, a on je kaže abdestio. Pa su imamo hadis u drugo drugi, drugim riječima proceno kaže an nabisan na qaafa wa da kaže da je povratio pa je abdestio. A, taj hadis učeniaci kaže taj hadis jel ne ukazuje sa svojim ne ukazuju se time da je obavez, da u stvari povraćanje kvari abdest. Znači može se desiti da je posljednik sadan povra... imao namjeru da abdesti, ali prije toga povratio. Jel? Da je rekao ko povrati neka abdesti i tome slično, ili nema abdesti nema abdest onaj, onaj ko povrati pa ne abdesti, tome slično ili ko povrati da, da izgubi abdest, znači da tako nešto došlo onda možemo načiniti. Ali ta, to samo što je predpričan da se desilo da je jednom prilikom povratio i poslije toga uze abdest, znači to samo posebno ukazuje da povraćanje kvari abdest. Dali o stvari koje ne kvari abdest, to se spomenuo tamo prilikom govora o onom što izađe dva prirodna otvora, a to je to je bilo pranje kod žena ili bilo, kakv, bilo koja vrsta iscijedaka kod žena, sufra sufreta, kudreta što došlo u hadisima, znači neke, neki smeđi ili žučkasi iscijeci koji izlazi, Uh, ili, uh, ili čak uh, obična prirodna krv koja nije ni hajznih stihaza, ispravno to ne kvari abdest. Nema dokaza to, da te stvari kvari abdest. Pogotovo što to dešava ko žena, to je uh, sasvim normalna prirodna stvar da se dešava žena, ako bi da je to bilo, da, da to kvari abdest, znači to bilo prenašeno vredosim radizma. Resimo na, na prirodno otvoro što kvari abdest, to je pet stvari. Znači izmet, mokrača, vjetar, vedi i medij ove ostalih stvari, znači oko njih imamo razilaženja, neki učinjavci kažu sve što i dađe dva prijednatva na kvari, drugi kažu ne, samo ono što imamo argument, e, jasan širijetski argument, je skoro ane sunete da to, da to kvari abdest si to je bliže ispravno. E, Rek smo da ne kvari abdest također kah, kah a to je nakašljavanje, e, nakašljavanje ne, ne, ne kvari abdest, ne obavezi uzmanje ponovo abdesta, niti kvari namaz, ja. Niti na namazu, niti na mazza kao što je to kod Hanefija, nema dokaza za tako nešto. <tak> Takođe neka neka varijante da čovjek ima sumnju ili mu se pričinilo ili mu se pričinilo da li je izgubio avdes ili nije izgubio avdes. Znači, kada znači kada je pod avdes to mi dođemo sumnja da li je izgubio avdes ili nije izgubio avdes na bilo koji način Uh, takva sumnja mu nekvar. Ja vezao sam hadisa uh, koji je Bilish Buhari i Muslim Svotseriju. Su ensadijima kojim je rekao poslanik sallallahu alejhi celom uh, čovjeku koji je došao i pitao kaže uh, šta je sa osobom koja se pričini da je da joj se el nešto da se sa nečim pokvario abdest pa, uh, Pa kaže poslanik sallallahu alajhi ve sellem kaže la yanfati od osoba pita u namazu on kaže la yanfati hatta yesma sauta ne ili da rihan kaže neka kaže ne napušta namaz sve dok ne čuje glas ili sve dok kaže ne čuje glas ili ne osjeti miris znači osoba a to znači zna često šeta doč čovjeku namazu idamo da mu, da mu Da mu, se, da mu se pričini tako ko šejtan učini da je da je pustio vjetar pa znači na osnovu kadis znači da znači, svedok ne čuje glas ili ili e, ne oseti e, miris znači ne treba da prekida namaz e, znači nije time pokvario znači dođe šejtan učini da sve tako na takam znači naravno ovo ovo se odnosi kad čovjek ima sumnju kad ima sumnju da li, da li je pustio vjetar ili nije pustio vjetar Pa onda, onda onda se vraća na to da čuje glas ili da osjeti miris. Međutim, kao što kaže imam nebovi, ako sigurno zna da je pustio vjetar, sve jedno čuo ili, ili ne čuo, sve jedno osjeti ne osjeti, ako sigurno zna da je pustio vjetar, onda nema da kaže čeka nisam ja, zna sigurno da je pustio vjetar, a onda kaže čeka nisam ne osjetio ni zluk, ni ovo. Znači, ne može se bat na ovo. Znači ovdje govorimo kad ima sum, nije sigurno. I to je ovo te računa automne. E, dalje, znači ovdje učenjaci bacuju po pitanju ovog zanimljivih mesela, a to je vezano za sumnje. E, za sumnje koje se pojavljaju prilikom abdest e, Osoba e, koja je zna da je abdestla prije nekog vremena. I onda se pojavi poslije toga sumnja jeli li izgubila abdest i nije izgubila abdest. Šta je tu ispravno? Ispravno je da ima abdest. Što? Zato što kaže gradi, eh, gradi gradi na jepinu, gradi na ono što je sigurno. Na sumnji se ne gradi propise. Znači, zna sigurno da je uzela abdest, ali nije sigurna da li je izgubila ili nije izgubila poslije toga. Znači ispravno da ima abdest, gradi na ono što je sigurno. Obrnuta situacija. Zna da nema abdest osoba. Nije imala abdest. A onda sumnja je li uzela abdest ili nije uzela abdest navedno otišla u ili je otišla na Česmu za abdest, ali nije sigurna ili uzela abdest ili nije abdest. Tada je šta? Tada je znači, gradina ono sigurno, to je da nema abdest, a ne da ima. Znači, zato što je u osnovu nije imala abdest, a sumnja da li, da li ga je uzela da nije uzela, znači ispravno je da se vraća na to da nema abdest, jer to je ono što je sigurno. E, Neki učenjaci čak govorili o, o tome, da li ako se nešto pojedi, čovjek ima abdes, pojedi nešto jako, masno, neku hranu, bilo kakvu hranu. Dali li to utječenje na abdes i vlada kvari? Abdes ispravno je. Znači da bilo koja hrana koja se jedi da ona ne kvari, a bez govrnika hrana, znači uđe u usta i ostavi knjaga e, u ustima. To učinjaci dokazuju sa hadisom koji bilježi Buhari, muslim svoja dva sa kaže da je poslanik, sallallahu sallam, znači, kaže, kaže, šeribe lebenen, popio je mlijeka, kaže, fede'a bimajn, fede bimain, medmana, kaže, pa, pa, pa, pa je tražio da dadnu vodi i, e, i zapraje u usta, kaže, i rekao ina lehu desma, kaže, za e, zaista mlijeko ima masnoć, ima jako masnoć, ali nije, nije zbog toga obnovio abdest, znači bilo koja rana čovjek ako jede, ako treba da znači, ostanemo drago usta, znači zapere usta, izbati što ima u ustima, a ne treba promijeniti abdest zbog toga. E, spomenuli smo da je izlazak, izlazak vjetra iz polnog organa, osjećaj se dešava kod žena, znači da izađe vjetar iz polnog organa, a ne iz dugure ispravno da to nekvari abdest, jer nema, iako ima raziležak od toga, ima skupančanke koji kažu da kvari, jer ispravno da nema dokaz da to kvari abdest. Spomenuli smo također dodirivanje polog organa djeci, to je za majke, prilikom pranja djeci. Većina učenjaka je na tome da to da ne kvari abdest dodirom ženika, do, do, do, prilikom pranja djeci, dodirom njihov polog organa da se nekvari abdest. Uh, iz iskog razloga znači ne znači ovo govorimo postavo oni po kojima je dodir kvarjavost po njima dodir djece i po većini njih djodi e, dođi do organa djeteta nekvarjavnost misli se malom djeteta kada, je, kada ono raste prvi 2 3 4 godine dok ne naraste dok dođe do te mjze dok ne dođe do, ne, ne, do, do, do nek sedme godine ili dok ne postane da počne razumijevati Naci do prilikom pranja majka kada pere djecu znači ispravno da prvo nema dokaza zato a druga stvar znači ne može se analogno to vrst kijas na, na odrasle osobe ala zna najbolje. E također bilo koja vrsta neđajasica takođe na čovekovo telo ona nekvari abdes nego je čovi potreba samo da opere tajne đajasac bilo koje druge vrste jel spomenuo smo također mesela pitanja vezana kada je važno da se da osoba ima abdes prvo za što se pomenu to je namaz a to je znate na sam hadisa nekog puta ga spomenuli odabilo jednovrno djela al-Anhuma koji bilježi bilježi ga Muslim Svonsa i kaže la toko malo salato de to govori Ne, ne prima se namaz bez čistoči, misli se bez avdese avdesula. Kaže velao sadaka tun min gululi ne se prima sadaka od od imetka koji se krađe, od, od ganime ili od haram imetka. I imam kuranski ajet, ja sam po tom pitanju, ja namenovida kumtumil salati uđuta. wujuda. Kažeovi janci kada hoćete da klanjate, a naravno a nemate abdest, kaže onda operite lice i pojašljeno znači, šta da se radi prilikom uzimanja abdesta. Ovdje se misli na osobu, znači, na osobu znači, da je obavezna da uzme abdest, ona koja nema abdesta. Ja. A šta je sa osobom koja ima abdest? Da li je ona obavezna za, za svaki namaz da uzima da uzima abdest? Ispravno je, znači, ispravno je da nije obavezna za svaki namaz, farz namaz da se ponovo uzima abdest, nego je to sunet, potvrđeni sunet koji radi radio poslanik sallallahu alaihi sallam, A imamo hadicu kojom je došlo da, da je poslanik, biljež ga muslim u sahihu, od Omer radi Allahu Anhu, kaže da je Allahu poslanik, kaže Burejda radi Allahu Anhu, kaže Allahu poslanik, kaže bi abdestio prilikom svakog namaza, faz namaza. Kaže A na dan imamo od Fetha, slobeđenja Mekke, kaže klanjao je nekoliko namaza uzastopno sa jedin abdestom. Pa moj odrek Omer radijallahu kaje innaka fa'alta shay'an lam takun taf'aluhu. Kaže, te um, kaže isto nešto za radan isto u prinika radio. Kaže njemu poslanik sallallahu alejhi ve na to što sta, što se je, jednim obavole je sa pavlja neko po namaza. Kaže mu poslanik sallallahu kaže amden fa'altu? Na, jedno sam tomu morao. Zašto to radio? Namjer da pokaže znači da nije važno za svaki namaz uzimati ponovo abdest i što je ispravno. Bjesmo druga stvar za kada je obavezno da da se ima abdest a to je uh, prilikom tavafa, obavljena tavafa oko Kabe. Natome uh, skupina učenjaka na tom stavu, zbog hadisa u kojem je došlo, u kojem je došlo, kaže, nema tavafu, bit bejti sa latom. Kaže, zaista je tavaf uh, oko bejta, oko, oko Kabe, kaže namas. fiha. Osim što vi u njemu, kaže, pričate, dozvoljno pričate. Na osnovu hadisa Biljiga bilj Ravahun Nesai e, iako jel, Ibn Temije smatra da je ovaj hadis me'ukuf. Znači me'ukuf da je s to riječi e, e, ashab, a ne riječi Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam e, sa ovim hadisom glavno učenjaci dokazuju da je obavezna da, da osoba ima abdest e, prilikom tavafa oko Kabe. Druga skupina učenjaka, na tom je većina učenjaka, druga skupina učenjaka kaže da je to samo Mustahab a danievači namatomel su i temije, šihir, ibn temije sheh ibnufemin rahmehullahu savreme učeniaci i mnogi drugi mustafaadevi i tako dalje od hadisa da je to samo steha vjerova hadis svaka kako se riječ je ashaba kaže neka lovu poslanika a kaže a i to znači kad kaže talaafije namaz osim što u njemu govorite znači znači to ne znači da su, da imaju iste propise Tavaf kojih možeš pričati jer znači je namaz u smisu popudovi. Tavaf je popudovi u tom kontekstu. To je jedno tumačenje toga nisa. Kakav je to namaz ako ako u onim priča? Što znači da nema iste propse koji je ovaj namaz regulan. U ovom namazu ne možeš pričati. Uglavnom, glavnom je ovaj vas poznat stav učinjaka po pitanju tavafa i ovo je bitno u smisu onom koji je tavaf kako kavi pa izgubjava. Da li mora otići na uzeti abdest pa pono tavaf sviješ početka znači na sam istu mjesec zato se vižemo selaj al ako ako je samo mushaf uzeti abdest kod tavafa onda nije obavezan znači da uzima abdest da prekine tavaf i da obnavlja tavaf i to mjesečno na to se vraća spomenuli smo i imamo znači poznato mjesecu da je da nije dozvoljeno dodirnuti dirati ili dodirnuti mushaf bez bez abdesta Uh, dokazuju, uh, dokazuju taj stav skupina žnjaka, i neki kaže da to većina žnjaka na to stavu što je tačno, uh, dokazuju sa Kur'anskim ajetom La mesu idel mu taharun, ne dojiru ga, osim onih koji su čisti. I, uh, la jemesuhu uh, kur'ane ila tahir, hadis, uh, sa ovim hadisom. La jemesuhu kur'ane ila tahir. Kur'an ne dojirije, osim onaj koji su čisti. Problem ovog Kur'anskog ajta, ovom kurans, ovaj Kur'anski ajta govori stvari, pri njega ajta što došao, govori se o Levhil Mahfuz, a ne o Kor'an, ne o Mushafiju, znači. I Mota Harun misli se, misli, se, misli se na Meleke, koji su na nebesima, kod Levhil Mahfuz, a ne, na, ne o Mushafiju. Pa tako da, znači, ovo, ovo, ovaj tesir prenosi se do Laha Ibn Abba sa i mnogi drugi ashraba, e, tako da s ovim ajtaom se ne može dokazivati taj propis. Pa onda, tigođer, ovaj, ovaj hadis, lai mesul kuran el-tahir. E znači i ovaj hadis ima slabosti u sebi, dokazivanje sa njim ima slabost, znači daife, i dokazivanje sa njim je također upitno. I ako potvrđemo hadis verdose, onda kaže da idroga el-tahir, ka se kaže tal, neko čist, stav čist, čisto tavhidu, čist od od velikog hadesa to je da ima da ne ima gusla ili ili od malo hadesa da ima da treba imati abdest, tako dalje, znači i tu poste mogućnost, glavno koga ide ima detaljniji, da li je obavez za, za dodirivanje ili uzmanje a Musafa imati abdest ili ne, nekad neka se vrati, pisao samo o tome detaljni tekst još davno. Znači, ispravno je da da je samo Mustehab imati abdest a, da bi čovjek dodirnije uzeli Musaf. A, također za učenje Korana, učenje Korana dozvolja ući Koran bez abdesta, a, što je prednosio imamo, da je to malo na teme. Kada je Mustehab uzeti abdest? Mustehab uzeti abdest, prilikom uh, obnavljanja, kada za svaki namaz hoćemo da obnovimo abdest, uh, kao što ka, prednosti svoj denesan radi Allahom kaže kane nebio sallallahu sallam je te vodeo, inda kuli sallallahu posanih sallallahu, ali se ne kaže uzimamo abdest za svaki namaz, kao što bilježi Buhari o svom sahihu. Uh, Također musete je uh, uzeti abdest prilikom zikru zik, uh, Laha, spominjanja yani, Allaha Čelešanuhu, uh, na osnovu hadisa koje bilježi Muslim u svom sahihu, kane nebio sallam kane jedkur ala kulli ahjani. Allah, poslanik, vjeruje za sallallahu alaihi wa sallam, kaže spominjao bi Allaha u svakom stanju. Znači spominjao u svakom stanju sa ovim hadisom dokazuju učenjaci da je u osnovi da se spominje Allaha Čelešanovu i bez, bez abnesta. Ali da je mustehab, ali mustehab dokazuje sa drugim hadisom u mnogim različim situacijama da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam nastojao da bude na taharetu kada hoće da, da spominje Allaha Čelešanovu. Znači spominjem te hadise u tom kontekstu. E uh, takođe odpoznati mesila vezan za kada ustaje u imati abdest a to je prije spavanja. A to je prije spavanja, onaj poznati hadis od uh, Azib od Raib na Azwar radijallahu anhu. Hadis mu tefeponaliju kojemu je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve rekao i da eteiten madarja'ek kada dođeš u svoj poselju fatavda od ruke ali sav kaže uzmi a, abdest uh, kao da ćeš uh, uh, abdes za namaz, kao da ćeš uzjeti abdes za namaz, kaže, šiqika, kaže, onda zatim lezi kad na svoju desnu stranu i reci, pa ona poznata duga dova koja je mustahab da se uči pred spavanje, Allahuma eslam tu nefsi i lejke, uveđahtu veđi i lejke, tako dalje, do kraja dove, duga dova. Znači, mustahab je da se uzme abdes pred spavanje, što učite poznate stvar. E, također, mustahab je da se uzme abdes onome koje je džunup, a voči da spava hadis bilijega Buharija u svom sahihu i muslim, od Omera radijallahu anhu kojem je došlo kaže da je Omer rekao ja rešudela wallahu poslednji će e yanamu ehaduna wa huwa junub jel treba neko od nas može li smil neko od nas da spava a on je junub da legne a ustane junub luka pa kaže poslanik kaže neam ida tako da da kaže kada abdesti Također to se potvrđio da iše radijallahu anha. Kaže, kaže, kane nebio se na da kane džunuben, a u rade njekule, a u jename te vada. Allahu poslanih sada kaže, kada, kada bi bio džunub ili kada bi da jedi ili kada bi da spava, kaže, uzio abdest. Hadis bilježi Ebu Dawudne sa i vredosan hadis. Uglavnom, postavljaju svojde pitanje, da li je važiv uzeti abdest ako čovjek džunub i hoće da legne prije nego se okupa e uh, da nije važno da gledate to samo jeste imam uh, zato imamo dokaz hadis od Abdullah bin Umar anhu u kojem je došo da je upitan vjeroijski sudasakar je nama ja ešhedo da na vojonka kaže da smije neko od nas steč ada je ustanje dzhunubluka pa on rekao neam ja te je tevdeo inšae da kaže neka abdesti ako hoće. Ovaj hadis uh, uh, hadis bilježen u Huzejmi i Ibn Banu na hadis ovo ako hoću ukazuje na to na, da je, da to nije važno nego dajemu stehab. Takođe imam hadis poznat hadis da je no stehab uzeti ja pardon uzeti abdest kada čovjek hoće da da kad nakon jednog intimnog odnosa obnovi da ima drugi put intimno sa suprugom pa kaže poslanik sallallahu alajhi ve sellem hadis Abu Sejedu khudrija karida ata ahadukum eigenlijk ho tuma kaže kada neko od vas priđe svojoj supruzi kada zatim nakon toga hoće ponovo da joj priđe kaže fadiyata neka uzme abdes kaže au rivayatu došao fainahu en lil udu kaže jer je to čini osobu aktivnijom čini osobu aktivnijom uh, takođe uh, po zato nasela u kojoj su džiansko ola to uzmanja abdesta zbog jedinja hrane koja je pečena na vatri kuhana na vatri a da izbjeglje zimus kaže ta vedomima mesedinar abdesite abdestite naako hrani koju jedete koja je pravljena na vatri pa i posle toga došlo je li, da je, da je taj da je taj propis derogiran sa drugim hadisom od žavera radijallahu anhu, vi redosavim hadisu koje bliže buddha od Nasa i kaže kane ahirul emrejni mi rasulullah sallam sallam sallam, kaže zadnja stvar kod Allahog bosanika sallam sallam sallam sallam, kaže terkul vodu im ima mesetinar, ostavljanje abdesta od onog, od onog što je uh, pravljeno na vatri. I spomljali smo da je mustehav imati abdest, jel, uh, uh, da je nostop, konstantno mustehav imati abdest, da je Mustahab uzeti abdest za ono ko je nosio mejita mrtvaca, što je došlo u redosom hadisu, koji bilježi Tirmiz i Mađe i Abu Dawud, kojim je odabuhurira onda je poslanih s.a.a. rekao men, men gasele mejitem fel jag tesil, kaže, onaj a, a, ko ogasuli mrtvaca, kaže fel jag tesil, neka se okupa, neka uzme gusuf, o men hamelehu feljetavada, kaže, a onaj, kaže, koga nosi, onaj koga nosi, kaže neka uzme abdest. Uh, imamo drugi jadis u kojem je došlo da se ovdje ne misli da je nareba, da je obaveza, nego da je to muster. Uh, ima ovdje još neki detalje koji se mogu spominiti, imali li još već učenja? Učenja je Super, samo da spominam ovdje. Uh, uh, znači, učenja se ovdje spominjala to da ne bi... Uh, pa se, kod ljudi ima... Uh, uveli su mnogi stvari sebi ili pogrešnost protumačene, da za stvari kvari abdest, da, da za mnogi stvari treba obnoviti abdest, što je poznato kod nas u praksi pogotovo. Uh, ispravno je, znači, uh, da je obaveza uzeti da kvari abdest, samo ono, naš znači, imamo jasno šarijski argument je da to kvari spomenuli smo to a stvari koje je, zbog koje ne treba jel koji je vezane zavnestil da spomenemo ovde da osoba koja kada uzima abdest nije obavezna kada izaperi usta da mora svojim prstima da izaperi zube jel da stavi prst u usta da operi ono ustima što imao da izbaci iz usta sa prstom znači to nije obavezno to nije došlo u hadisima Uh, dove koje se spominju prilikom uzimanja abdesta, uh, nije došla ni jedna vjerodostojna dova uh, koja se uči uh, u toku uzimanja abdesta. Znači imamo, uh, imamo, bismilu, prije abdesta, imamo onu dovu nakon abdesta. Uh, znači ovo sad govorimo, vraćamo se na ukupnu temu abdesta. Uh, također, za uzimanje abdesta, uh, žene pogotovo na njih se odnosi, uh, ako stavljaju neke uh, lakove ili neke masti, boje na svoje tijelu na svoj kožnim mjestima koje se treba oprati prilikom abdesta nije ispravan abdest sve do se ne otkloni to što imaju na tijelu što sprečava dolazak vode do do onog dijela organa koji treba da se opere prilikom abdesta pogotovo da mislimo na lakiranje noktiju jel ispravno znači da, da osobe koji lakiraju nokte žene da abdestak uzmu po, po tome da abdest nije ispravan a sami tim ni ne namaz ispravan jel e nije nišla došla Vjerodovaš u na popitanju potiranja vrata prilikom uzimanja abdesta To je kod na, poznao to kod nas u Alefijskom mezivu da se daje, da se priliko abdesta i potiri i vrat. To je došlo u a, dva slaba hadisa i na njima je izgrađena taj propis, znači hadis jako slabi i ispravljeno da se ne može sa njima dokazivati propisanost pranja vrata prilikom abdesta. Pa skupina očenjaka kaže čak da je to novotarija. Bliže Allah zna najbolje da to, da to, da to ne treba nazivati novotarijom zato što su taj... A, taj propis izgrade pranje vratos zgrada na slabim hadisima. Kad se nešto izgladi na slabom hadisu, onda to nina utera. znači ima neku osnovu. Međutim nije ispravno da se da se poteri jer, jer su hadisi slabi. Euh uzmati abdest u kupatilu, u WC-u, pogotovo je današnjim savremenim WC-evima, eh, ovim kućnim je gdje ne, neđaset, nečistoća, odlazi od mjesta gdje se izvrši nužda, ne, ne boravi na mjestu, ne boravi u kupatlu, nego odlazi u septičku jamu i ide dalje ili kanalizaciju, znači pogotovo zbog toga. Znači, dozvolje uzeti tablice u kupatilu, a bismila se može spomenuti u sebi, jer svakako je bismilo, jel izgovoriti, sunet nije, nije vađib po ispravom stavu Čenjaka pita da znamo jel' da bilo koja osoba koja klanja namaz bez abdesta da, da svejedno svejedno zabora i zaborava ili namjerno a po namjernu znači griješna treba da se pokaja lahdžele šanovu uh on internetiću mi je bio Christian klanja namaz namjerno bez abdesta da je ti mu činiš djelo kufra što znači da nije čini djelo kufra ode i se ide na to da je tu vidi smjavanje ili sa vjerom. Znači osoba koja klanja namaz bez abdesta i zaborava, poslije toga se sjeti da je namaz bez abdesta, obavezna je narodno da ponovi, da ponovi namaz, uzme abdest, ponovi namaz i da to što je zaborava rada, to znači da nima griha, jel? a da obaveza namaza na nju, na nju ostaje i dalje. Ispravno također da osobe koje imaju, Uh, koji imaju koji su radili određene operacije unutar uh, unutar usana, zubi ili imaju protezu i to nešto slično. Ako imate usma nisu obavezno da morate skidati protezu, vaditi ili uh, ili oni kako zavljamo, zubi i to slično. Uh, da morate to vaditi uh, prilikom avdese i to slično. Uh, osobe koji nose prsten uh, osobe koje nosi prste nisu obavezna da moraju prste pomjerati da bi došla voda na to mjesto. Prenosi se hadis, da je poslanik, s.a. lalahu, ali je sredno Ibne Bišejbe, da, da je pomjerao prste na priliku abdesta, a taj hadis slab, se po, ne može biti dokaz po ovom pitanju. I zadnji je, da spomenemo, dozvoljeno je nakon abdesta, znači dozvoljeno je nakon abdesta da se uzme peškiju, da se peškijom pesuši organi, dijelovi tijela koji su opravam prilikom abdesta. Uh, znači, dozvoljno to znači da, da ka, nije sunet, znači nije sunet da to radi, ali je dozvoljno da nema smitnih da to osoba u radi. smo završili ono što sam ja imao planirao danas da kažem večeras. Svani kallahu mevrljant, kažkada i kada i sekverka je to godinje.